Accordion, ongi etorri Palmondo Irratira, Gaur, laru mata maiatzak 16, stream.marichusarea.eus, 2.800/okerra Palmondo Irratia linkean zuzenean. Bakizue podcastak eta bestelakoak palmondoirratia.noblogs.org weborrian eta Palmondo Irratia Instagramean entzun daitezke. Berriak, Kingurumina Natala, Erronka, Palestina Iburuzkoak, Asamblea de Majaras eta barri zango itugu. Minututxo minutu batzutan, hasta bea. Kaixo, gaur da erronka. Aurreko larun batetan, pista ezkutua jarri genituen saioetan zehar, morsiak inzerikusia dakatenak, eta azkeneko pista gaur entzongo hiru aldiz jarriko dugu programan zehar. Tazuek, programa ezbreinetako pistak batu, eta erantzuna bidali behar diguzue. Beraz, badakezue. Adibelariak, puerto rico del sol quema mucho y el tiempo se pasa muy lento Entre algodones, entre los barcos que salvan del puerto Tus habaneras y mis soleares hicieron un combo perfecto Mira ahora, viene mi negra un bicho metido dentro Y llora que llora, por los cigales, llora que llora Que tendrá mi negra, que llora que llora tendrán mi negra por los tribales ya que ahora ya algo la sonidera y el guawancó los bolteroros están en on -to. todo el mundo quiere una gran porción todo el mundo quiere una gran versión yo tengo esta con mimara que mi salso fue mi, mi propia que está en mi habitación ya ya llegó la ya, ya, ya llegó la sonidera y el guawancó ya, ya, ya llegó la y el los bolteroros están en todo el mundo quiere una gran porción ya ya ya llegó ya ya ya llegó bail la minera tu libertad al garrotín al garrotán de estas te voy a llevar Andaucía del norte más pero tú mientras bailame yo voy cogiendo café pero tu dame más pero tu dame más su calánte la minera tu libertad al garrotín al garrotán de esto te voy a llevar anducía del norte más pero tú mientras bailame yo voy cogiendo café pero tu dame más eta inguru mena natalakin jarraituko deu kantatxo hau Que mintan su café Me gusta como locuela que tiene minera sé que tienen minera que mintan zu café Me gusta Etchea. Egun honen intzule, zemosun Orain irteteko aukera degula hasialgea. Gure inguruko baso eta bazterrak arakatzen. Pentsatuko dezuela sartearra izanik, horretarako aukera hundirik ez daukagula. Baino hala ere ez da Gaurkoan ere saio interesgarri bat presatu dugu zuentzako. Oso entzuna eta aldi berean oso ez ezaguna den gai batekin gatoz. Espezie eksotikoak eta inbaditzariak. Beraz, ea bainat, zer da espezie eksotiko bat? Espezio bat, eksotiko edo aloktonotzat hartzen dugu, berarentzako oiko den banaketatik kanpo geratzen den zonalde edo eskualde batean sartzen bada. Eta orduan, zer da espezie inbaditzale bat? Definizioak direnaren arabera, espezi bat da bere muga naturaletatik kanpora zabaltzen bada. Baina honekin, bakarrik ez da espezi bat inbaditzai Espezie eta... Espezi bat inbaditzai izateko, azteko eta dugaltzeko egokia den ingurunenera iritsi behar du. Eta gainera, bertan bizi diren beste espeziei kalteak eragingo godezki. Hauen bizirea upena, areskoan jarriz. Batzuetan, ekosistema aldazera ere iritsi daitezke. Ha, ha, Eta orduan, espezi eksotiko guztiak inbaditzaliak dira? Ba, ez. Espeziein behitzaile bat, exotikoa da, baina espezie exotikoak ez duzertan inbaditzaile izan behar. Baina, ber, oizzer da, agozkora pilo bat, egoze? A ver, beste modu batean salduko dut. Jarte ezagun, adibide erraz bat. Demagun, beste herrialde batetik pertsona bat datorrela gurela. Aseera batean behintzat, ziurrenik pertsona exotiko zatartuko dugu. Dela, ber, ohitura hizkuntza edo itxura fiziko batik. Baina, pertsona hau exotiko izateak ez du zertan inbaditzaile bihurtzen. Baina, debagun, Ekxotikoaren pertsona hau era berean gure herria konkistatela datarela. Napoleon bezala. Perttsona hau ekxotiko izatea zain, inbaditza ere ba, izango da. Bertakoak alteak eragingo dizkie. Baina azkenean, kanpotar hori bertako gizartearen parte izango da. Eta aia da ez da alokton izango. Ba izik autotu, no? Izan ere, pentsaten jarrita, Arratuia asialde tigetorrikotako espezia da, baita horioare, eta ardia, hauntza, txerria, bella, zaldia. Guere esalgeinan Afrikatigetore. Gaur egun egunerokoa ditugun landare espezia asko ere, kanpotarrak izan ziren bere garaian. Pagoa adibidez, aurreko zahirana zaldu bezala. Garia, garagarra eta zenarioak ekialde urbiletik ikarriz dituzten. Arrozoa eta soia txinetarradira patata, babarrunak, hartoa, eta tomatea, amerikarrak. Guate, -tomate? Kafea, afrikarra. Eta platanua, ginea berrikoak. Eta ez, kanariasetakoa. <messizos> Espezie geienak izan dira sautiko noiz baita. Milak aurteetan beste lurraldeetara hedatuz. Eta eko eraldatzeko aukera emanez. Azken bendeetan ordea, Gizakiak denborak azkartu egin ditu eta ekosistemen oreka pikutara joan daiteke. berezeki especie sortikoa oso moldakorra bada, inbaditzailea bada. Guren gura eta orokorrean, ekosistema guztiak gelditu gabe aldatzen ari dira. Espezie batzuk giritzi eta beste joan egiten dira. Baina natura nahiko azkarra da eta bere orekari usten dio beti. Baina natura jakintza ze azkar azkarra, azkarra... izan ere ekosistema baten biziraopena ziurtatzeko honek orekan egon berdu. Ekosisteman espezie bakoitzak bere funtzioa betetzen du, espezie guztiak dira garrantzitsuak. Kontua da gaur egun bizi mundu globalizatuak espezieen mugimendua azkartu duela eta ondorioz ekosistemak ez direla gai orekari osteko. Baina behar, Paula, eta Euskal Herrian baldu espezie exotiko edo inbaditzaierik? Bai, Euskal Herrian ere espezia loktono edo exotiko asko ditugu. Espezieen euneko gehiak gutxigo arabera, guztira laure honda berroita mazazpi espezie. Horietatik laro eta bedratzi inbaditzaileak dira, eta horien artean hogeitabat oso erasokorrak. Azken hauek dira kezka hondiena sortzen dutenak. Bertako espezieengan eta orokorrean biodibertsitatean sor ditzaketen kalteengatik. Eremu naturalak kin eta aralatzen dituztenak. Adibidez, listor asiatikoa, errekako karramarro amerikarra, pampaleska edo pampako belarra eta koipua. Azken honen inguruan sakonduko dugu gaurkoan. No koipua, karraskari handia mi kastore baten antzekoa eta ura dagoen inguruetan bizi da: ibai, laku, padura, ubidez zein urmaeletan. Jateko eta dateko duen lekuan. Gehien bat belar jalea da, eta noiz beka ornogabez ere elikatzen da. Hoipua frantzeseke ekarri zuten duela eun urte baino gehiago hego ameriketatik bere larruarekin berokiak egiteko. Animalia horren larruaren erabilpenak, bera egin zuenean, askatu eta Europa osoan barraiatu ziren eta poliki-poliki Euskal Herriera ere iritsi ziren. Zeinbaete herrialdetan, nahita sartu ziren natur ingurunean eizatzeko populazioa sortu nahian. Gure ingurua, Koipua txingudiko badian, laia hondhi jaizubiako padurak eta bidasoa jaizubia oihartzun eta urumea ibaietan errotuta dago. Sakabanatutako batzuk hori arrora iritsi dira, baina oraindik ezin da esan espezia ibai honetan errotuta dagoenik. Koipuak uretako landaretza jaten du eta batez ere lezka. Landaretza hau oso garrantzitsua da bertako espezientzat beraien bizilekua delako. Horretaz gain, lurra zulatzen duenez, abiak suntsitzen ditu. Oso animali bizkorra da eta oso zaia da desagerrarazten. Euskal Herrian 2003tik kanpainak egiten dira koipuaren populazioa txikitzeko. Horrela, koipua bizi den inguruetan trampa jartzen dira. Horri esker, populazioak beherakada nabarmena izan du. A beru jue. lagundu dezakegu guk? eta behin kontu zibili beharra daukagu etxean ditugun landare azain animalieekin. Hauek eksotiko edo inbaditzaile izan bai daitezke. Horregatik, alakorik erosia aurretik kontziente izan behar dugu zer garen eta erosten dugunak gure inguruan nolako eragina izan dezaken. Dagoeneko etxean horrelakorik izanez gero, o dugu inolaz ere ingurunean askatu eta kontuz ibili beharko dugu honek alde ez egiteko. Bestalde non baiit espezie inbatitzaile bat ikusiz gero, eta azturetzako arriskutsua dela pentsatuen baduzu lehennik eta behin garrantzitsua da ez ezorbiltzea. Gero egokieen audaletxean ababiltzea da eta egoera oso golarria izanez gero bataat diratzea Kontuan izan beti ere, espezie inbaditzailen aurke egiteko gauzarik eraingorrena, hauek ez zabaltzeko prebentzioa dela. Eta baita, hauen inguruan informatuta egotea ere. Beraz, ondorio moduan, egia da espezie hauen zabaltzea ezin dugulan norbanako bezala saiaestu. Baina hala ere zeozerrekin egin dezakegu. Azken finean garrantzitsuena inguruan ditugun bizilagunak ezagutzea da. Horrela bakarrik jakingo gaitugu hauetatik zein izan daitezkeen inbaditzaile edo arreskutsu. Beraz, gure gaurko aholkua ondorengo da. Bakarrik sentitzen bazara eta maskota baten beharra badaukazu, ez erosidor dorka bat, Juan Kalera hartu harri bat e irudimena erabili marraztuizkiozu pegi pare bat eta jarraizkiozu hanka la hanka eta hotse daugazu zure maskota <laughs> beraz hau izan da guztia eta gogoratu aliena denak ez du zertan arriskutsu izan izan huntza wow. That's it. saioko baskotei buruzko gomendioa. eta bueno, beste atalekin jarraitu aurretik, berri batzuk aipatuko ditugu. La pista è Nord la pista è Nord Azkeneko saioan eman geni zuen Patxiruiz Euskal preso politikoaren berri eta gaurkoan ere gogora earginaiko genuke. Izan ere presoek bizi duten egoera salatzeko gose eta egarrekrebari ekin zionnetik dagoeneko bost egun pasa dira, eta atzo gaueko bederatzietan jakinarazi ziguten orain artean kartzeraren partetik ez du medikuaren bisitarik jasotzeko aukerarik izan, Eta bestalde gogora ekarri nahiko genuke ere, herrikoen e, afera. Pasaren astean, ehi, siri guretzako zer dena zaltzeko posteiten dinamika bertan bera utzi zuen udalak, debekatuz. Eta atzo herrian zehar siri libre eta zabalik nahi dugula aldarrikatzeko egin zen paseoan, boste errikide identifikatu zituzten, horietako bi egoera grabatzeagatik eta beste hiru dinamikaren antolatzaie izatea leporatzeagatik. Eta, hortaz, ba, itxialdian, bain eta berri iztematzen badira ere, gure elkartasun eta ba esa arazteko, aukerak mozten, ba, jakin dezatela bere biziko garrantzia duela eta gu korretan ganean jarraituko dugu. Kullana andun dababat, <tiedit> eixna anna hjar Bi hidmu bi bil atfal يا فلسطين Gazat al-dem, ya gazat al-ham, nusharikukik, ahzanukik, senukamilkik, fahukik, falastinuk, ya marbal-usud, ardukik, lan-lan, budd, enta auz, ya abadal, muqawama, falastinia, bi, imanikum, sotifilun, idakal, zahyunia, irhaabia, anzuriya, fashila, تحديت العدو على خط النار وحكم سوف رمز المنار انتصاركم مكتوبه على كل جدار عاش عاش عاش فلسطين يا رجال اسعوا زعامات العرب اين اين صوتكم يمتلئ غضبا على هذه الحال I'm not. نفاق وراد التشاؤم 60 عام تحشر الشعب تتآمر وعلى الشعب تتاكلوا الشعب يتمصروا في الشعب والشعب شعب والمحتل محتل ام العالم سوا بين على الدم ام عالم مختل بس التاريخ ما بيشفى التاريخ بمحي وانا شايف التاريخ طري برك عيون شعب يقولوا لنا قرار امم يحترم بنحترم قرار اممي ام يحذف بالزباله تاخذوه وش سمعها رمام قيادات جبانه عايشه بعز والشعب دائما وهنتو اسلحه للزوال واحنا عندنا اسلحه للبقاء عندنا حجار عنقوديه عندنا ايرود نوويه وعندنا عول مسلحه بكرر الشامل كرر شامل ينادي بالحريه احنا عندنا حجار افكارهم فزت وقع في الالف وقعوا بحب العراق بيعملونا سرطان عندهم بالارض ايديهم مش قادره تسلم للنصب ياهم على الفر يا كل غصهم بالعزه الناس كل الناس في مش حماس ولا عباس لما اشوف بتغزا شفت حالي شفت اطفالي تيتى بين ايدهم مع اهلي اطفالي تموت وانا على اولادي شفت تساوين ططفه حضنت اختي تصدقت مالي Between them, I'm just عن نفسي وبالنسبة إلهم صحة الحرب لعبة نينتندو شافينا نوقت مالي إزامانها رقم بعدات جلثة في قباريضوها كدفع عن النفس هل هات غباء أم استعلاء والله مالي نفسه عبر عن رأيي بلاش يسدوا منهم ديمقراطية غير محطة سعيم عربي بخطب غير الحطة اللي بسمعني يفكر له كان يتوقع عشو متعشر اللي في سعماء نبي بدو يخضوا موقف ببدأ أستغل علام فرص لأول مرة الشعب الشارع م Allahi sa'id gazzo bukrai sa'idna Ma atfali abo ma hapte shok afjamna Yakraet la arab jahze, japti itzen, japti intisa FIFA ragzi jazzu, makul sahib karisma Kullan ahendun deba bat, ahmean nah jor Atzo, maiatzak amabost, nak bago izan zan Aurrekoan jarri genun lan emezanen daukaten George Abdala indako elkarrizketan lehen zatia nak bak e, palestinan zaukan eta ukan zentzua zaltze ziguna eta gaur jarriko dugu bigarrena. Berri ze jarriko ditugunak ba eta George buruzko sarreratxuak elgarrizketen aurretik, baino hori dena baino lehen Rafif zidan poema ba jarri nahi zuet. Rafif zidan Liban, Libanon e, <lipan> jaiotako palestinarra da, eta gaur egun Europan bizitare, e, ba, palestinan alde borrukan jarraitzen nare bai, minutu minututuko poema izangoa, ingelesez izangoa, eh blogian jarriko dugu itzulpena, baina hain ez azaltuko on bezala, unibertsitateen ekintza zuzen bat izala erraldar soldadu batek esan zion bortzatua izatea mezizu ume terrorista bat duki aurretik. Eta hori eranztunez indako poema da, Shades of Anger izen hau, gorrotoan tonalidadeak. I wrote this poem uh, when we were doing a direct action at my university, and there were Palestinian citizens and Israeli soldiers, and a young and, and I'm very petty about these things, so I said I will only be a Palestinian. I refuse to be a settler or a soldier. So I was lying on the ground, and this guy came and kicked me in the guts and said, you deserve to be raped before you have your terrorist children. Um, at the time, I said nothing, but then I wrote this poem for this young gentleman. Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. I am an Arab woman of color and we come in all shades of anger. All... All my grandfather ever wanted to do was wake up at dawn and watch my grandmother kneel and pray in a village hidden between Yaffa and Haifa. My mother was born under an olive tree on a soil they say is no longer mine, but I will cross their barriers, their checkpoints, their damn apartheid walls, and return to my homeland. I am. An Arab woman of color and we come in all shades of anger. And did you hear my sister screaming yesterday as she gave birth at a checkpoint with Israeli soldiers looking between her legs for their next demographic threat? Called her baby girl, Janine. And did you hear Amnemona screaming behind their prison bars as they tear-gassed her cell? We are returning to Palestine. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. But you tell me this woman inside of me will only bring you your next terrorist. Beard-wearing, gun-waving, towel-head, sand nigger. You tell me I send my children out to die, but those are your copters, your F-16s, in our skies. And let's talk about this terrorism business for a second. Wasn't it the CIA that killed Elende and Lumumba? And who trained Osama in the first place? My grandparents didn't run around like clowns with white capes and white hoods on their heads lynching black people. <laughs> I am. An Arab woman of color and we come in all shades of anger. So who's that brown woman screaming in a demonstration? Sorry, should I not scream? I forgot to be your every orientalist dream. Genie in a bottle, belly dancer, harem girl, soft spoken Arab woman. Yes, master. No, master. Thank you for the peanut butter sandwich is raining down on us from your F-16s, master. Yes, my liberators are here to kill my children and call them collateral damage. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So let me just tell you, this woman's side of me will only bring you your next rebel. She'll have a rock in one hand and a Palestinian flag in the other. I am an Arab woman of color. Beware, beware my anger. George Ibrahim Abdala, 2009 da berrogeita maikako apirilaren jaio zen kobaiatibian, Libano inparraldean. Bertan azizan zen, herrialdean entitate libaniarren egiturazko kresia gero eta larriagoazten garaian. Edo zeinaldak eta edotagazte edo herri mugimenduen erradikalizatze oro, indargabetzeko, burgesiak guda Zibil konfesionala sustatzeko zalantzarik egin moztuen garaia da. Girauta Palestina arraren indartzeak Eskualdeko eta Libanoko agertoki horretan hamaika 11 borroka sozialen loratzea ekarri zuen 70garren hamarkada hasieran. Libanoko hiri nagusietan errututako errefuxatutako palekuak, Beiruteko miseria gerrikoak ondorengo hamarkadetarako markatu zuen edo eskualdeko dinamika. Borroka, erresistentzia eta sakrifizio egora honek ekarri zuen jurtzaudalaren kontzientzia politikoa erurogeita zezpiko porrotak, erurogeita zortziko karameko batallak, Jordaniatik gerra bidez kanpalekoak kanpalekuak, izan ziren bere esnatze militantea. Erresistenzia utatu zuen burgesia konfesionalistaren eta bere aliatu Israeldar eta frantziar amerikarren sarraskien aurrean. La Quarantin, Naba, Talal Azatar, Zebra eta Xatila, zenbat sarraski beren memorietan. George Ibrahim Abdala bere ibilbide militantea alderdi nazional-sozial siriarrean abiatuzuen. Jarraian, erresistentzia palestinarraria txikituz, FPLP-Palestinaren askapenerako fronte populararen baitan antolatua. Beranduago, erresistentzia mundu osora zabaldu azmoz, antolakunde edo agar dira, interes imperialista eta sionista kolpatzeko. Haietako bat izan zen, farle. Libanoko frakzioa armatu irautzaliak taldea. Europan jardun zuena. Ekintza desberdinak egozten zaizkio taldeari. Ala nola, Mosadeko arduradun eta Parisko base bigarren idazkari edazkari Jakob Barsimantobe nesekuzioa 1200 dara hogeitabiko apirilaren hiruan. George Abdala, 1200 dara hogeita laguko urriaren hogeita lauean, atxilotu zuten lionen. Algeriar pasaportea zeramala Frantziak, Algeriako gobernuari bere askatuko zuela itzenan harren, estatu batuaren eta sionisten presioen batik etzuin bere itzabete. Eta ala, biziozorako zigorra zio den mila behatzire hondarroita zazpian. Geroztik espetxean da, hilitanta izateri inoiz dutzigabe. Gobernu libandararen eta Frantziaren artean, negoziak eta ugari dira bere askatasunar diasteko. Baina orangoz, ez dute fruiturik emantz. 1947an Mendebaldeko potentziek, Frantzia tartean banaketa plan bat negoziatu zuten Palestinaren kolonizazio sionistari bide eman Hala, irralgo estatua 1948ko maiatzaren 14an sortu zen. Biharamunen bertan Nakba da. Katastrofe handi arabiera. Azpiratu mila palestinarren batzen dira bere lurretatik egotziak. Egun, Inguruko Herrialdetan biziren 6 milioin errefuxatu Palestinarretik gora zenbatu dira. Natboroitza errefuxatuen itzulera exigitzea da. Palestinaren askapena sustengatzea da. Sionismoak lur Palestinarrak kolonizatzen du, baina Palestinarren urtasuna suntzitu nahi du oro bat. Erresistentzia Palestinarran urtasun kolektibo hori biziaraztetik igarotzen da, halaber dayaron iler zerbait da. Mundu guztian aurrean, munduko begi guztien aurren itendan zerbait. Amerikarrak, frantsesak, Israel Darrak, gazta bombardatzen duten ean, mundu guztian aurren etaute. Etxiaak ere aste dituzten mundu guztian aurren etaute. Hoi da, azentuatzeuna, nakba. Zizkordanean etxe bat eraikidun, palastinar bat, eta bere seme batek, ekintza tza duna, eozten arrazoen eta Israelek ondenatzen duen da. Ba, Israeletortzea eta etxea ere iztea dator. Munduko logi eta mundu guztian aurrean, bakegu egu hoi itenduna, zibilian etxeo bat eraisten duna, kriminal badala. Tribunal Internacional batek epaitua izan beharko luke, gerrako krimen bada. Eta anak bada, krimenoi mundu guztian aurren egunero perpetuatzen dana. Eta inorkesu nahi zeiten. Hoi da anak bare. Etengabe irikita da onza huri hori. Ez da mila behatzireun da berroita sortzian, behatzireun errixka ere itxiziruztela. Baizik eta horrek egunero jarraitzaula. Egeoiek eki dute zibilak beste modu batea tratatzea besteela gizartearian kontrako gerra krimen bada eta soldadu israeldarrek rabineekin erabakitza dute umeen besuak hautsi merdiela mundu guztian aurrean umeiak hartu ditugu besuak hartu eta poskatu ditugu mundu guztian aurrean ez da eskutuka iten zerbait eta lak bada gertakizun horiek gerta daitezkeela eta ez da 48ko historia gara. saiatzei alak bitarteko barbaro guztiekin, herri bat hiltzen, espresio bat hiltzen. Eta hoxe beha danakoa, ez? Egunero gerta kela. Pero eta zerbait balitz, marasakreak eondia, sarraškiak eondia, oroitzapen bat izango litzake. Baina, hogei garen, hogeita bat gertatzen dira. Ez da iragenen gertatudako zerbait. Ez realitate existentzialoa da. Ez da nahi Da, egun zerbait. Batetik, jasatzen dena represioa, eta bestetik, errepresio horri, zabalkuntza horri, aurreiteko ez zintasuna partetik. Zubiziezu sufrimendua, eta etzea indarrarremana aldatzeko gai berriz ere errepikazta din. Dio zein, ikustezunean, oloi purdia jartzen daizu. Eta soldatu Israel darrek, eta eundaka humeren besuak hartu eta buskatzea dituek amaran aurrian. Mundu guztian aurren pasatzean krimena dira, eta ez hori bakarrik. Ezeko, eta sentitzezula, zuetza lagai horri aurreiteko, horri ekiditeko, hoi da nak bare bai, indarra remanoi, trahikoa dana remanoi zure que dimentsioa incapacable eta zuk zure existentziandimentzioa suposatzagona horrekin bukatu zuk haraituko zu hori burrukatzen bestela hori perpetuatuko dalako entidu tisionistan sortzaileetako batek ben ari galdetza zioten zeingo deu palestinarrekin bia baina hor daude biziri daude eta ben guri honek erantzute moentzun ni gustazu eh? Bizitza, zartzen da. Eta kausak ere, bizitza dira, zartzen dira. Eta palestinar kausa, sartzen nahi bai. Eta zartzen danean, bazt duiten dugu. Ez dago beste irten bidiarik. Eta guk esate duguna da, kausa ez tala zartzen. Eta jesufremendoa perpetuatu daiteke, baina horrek bere antagonismoan eragiten du. Miseria horren, retzazoa eragiten dut. Eta simbola handiena preso ondo dauden milaka presoiek dira. E, no, disons, e la... Palestinar iraultzak asanduen porrot guztien gainetik, ez da preso bat bakarrik ere kapil, kapitulatu duna. Eta esaten duna ukatuko dut, gaur arte. Askok teorizatu zuten momentu zailetan e, Palestinar kausa e la... az duran zala eta ola pentsatuz nakban abstraktzioa egiten dau nakba iraganeko zerbait bezala hartzen dau baina nakba ez da iraganeko zerbait perpetuatzean benetako realitatea da eta kausa perpetuazio hortan eta borroka ere perpetozu perpetuazio hortan lotzen da iraultza miseria horretan dago bezet bila junbe har miseria hor da o eta nakba perspektiua anti batean sartzea. Entitate sionista ez da eskualde txiki bateko lekoa, da imperialismoan interesan oinarria. Eta beraz, erantzuna kere nazioarteko beste dimentsio hori hartzen du, dimentxio global bat. Ez bakarrik entitate sionistan en kontra, baizik eta horrek ordezkatu eta representatzen guzti horren kontra. Ordunez ez gagea erreakzio primariotan. Iru itamar garren amarkadatik aurrea, hor hastegea, iraultzale analisi sunetik analisis zorrotzago batiten. Zein da gure etxaiak. Erreakzio, anrabiarra ere, etxaiaren parte da. Azteganean iraultza bordatzen ikuspegi batetik, nun kapitalaren dinamika ikusten hastegean, Ordu nik uste deu, palestinar porrotan aurrean e, reakzio Arabiarren, arabiarraren realiadea. Eta orko katze deu etsaiaren arebe. Iraultza palestinarrak epealdi desberdina pasaitu. Inglaterra naurka revoltatu zian eta bar, baina etzekan ertz imperialista hoi. Osagai antiperialista hoi. Badao, dimintxionazionala, arabiarrarena. Herri kontzientzia oso lausoa da. Ura herria da baina oso lausoa. Kontzientzia ez da kapitalaren kontra, lurjabe hondien kontra, lurrigabe utzigaituztelako pobreak. Baude lurjabe hondiak errebultariekin borrokatu dutenak, baina 70ean kontzientzia oso bestelakoa da. Jordaniah gertatudian sarraskia e, daude oso dimentsio handi hartu dutenak Armada Jordaniarra iraultza Palestinarren prestenarraren kontra borrokatu da milaka hildako orainbez eta kanpalekoak erasotuz ordun eta bakarreko okupante baten kontrako iraultza nazionalista bat baitzek eta burgesia oso bat zure prozesu iraltzailea aportera joandana ordun nakban ulerkera global bat da. Iraultza ez tamugatzen suntxitu duten errixka hor da, miliaka hildako eta da perpetuatzen den kontzientzia bat. Eta ordezkatzen duna nakbari erantzuna da milaka gizon eta emakume Libanon, Sirian eta Palestina noski kanpalekutan dispertse dut dauden hoien kanpalekuen nozioa Ez refugio baten ozioa. E, Errefusiatze gehanian, normalian lasai gaude, gauden joaten gehan lekuan, normalen ez tegu aztoratu nahi, lasai nahi deu. Baina errefuxatu palestina radia kutsatzalean hola baita, iraultzan kutsatzaleak. Ez da pakearen zabalpen bat, paizik eta instalatzean lekuan, instalatzea palestina itzultzeko dinamika global baten baitan, iraultzan dinamika global baten barruan. Eta horrek eragintzun, irudita sortzi, irudita behatzetik gaurrea, iraultza palestinarrak, Jordanean kristalizatzen danean, eta Jordanean txikituiteun ean iraultza hoi, iraultzan porrota Jordanean da, porrotik gaunt dina. Jordania, Bat ez de, kanpaleku palaestinarrez osatu dao. Mila behatzen duen dira uro itazazpia ez da bakarrik katastrofea. Katastrofean, mila behatzen duen sei eguneko gerran. Ja, ia borrokarekin gabe, Israel arrek txikitzea ituzte armada arabiar guztiak. Orduan, Zizjordanean, Bizizian, palaestinarrak, dio joaz, Hordun, nakba hoi, zabaldu iten da. Eta Jordanean kanpaleko hundiak eratzen dira. Eta hola, iraultza instalatzen da Jordanean. Irrua eta sortzean, karameko batallan aur Jordanean, Jordaneako armadakin batea, fedaginak, palestina argudariak, gai zantzian aurreiteko Israel darrei, trapuzar batzukin, kalasnikov zar batzukin. Eta hordun, hor, Arabiarren ohorea salbatu salbatu zuten. Baina, or, armada jordani batea borrokainda gero reakzio jordani harra kontu batzea, hemen arazo badakau, ze horre hau, Arafatek eta George, Havas eta Hubek lortzen dutena, ez da bakarrik Israel kontrakoa. hartzen du beste bat eta orduan jordania kortura atzea hortaz ezkula oo ilba arameko batailan hor salbatu zuten ore hori, hori aurre intzutelako erraldarri. Bestear porrote intzutuen. Batailek ingabe ia erraldarri. Eta horren ondorioz etsai bihurtzen da Palestina rrirahultza Jordaniantzat. Monarkia Jordanak e, ezin du jasanoi. Eta hor Jordaniako bataileak dimentxio oso ondi hartzen du. Zelenengo aldia da, Jordaniako Arabiar batek ilko dula Palestinar bat. Noiz eta porrotu hortatik atzegar nean. Arabiar Roderzkari guztik Arafatekin daude. Ezta da zintzua dalako, baizik eta guztien orea salbatu dut lako. Ordu nola unguzea beha enkontra. Kalashnikov star batzukin, horroka dutenak eta gai zandianak Israelde, Israelia urreiteko dola ungozea horren kontra. Ordu burdua Arabiarrean mundu guztia dago iraultzakin. Ofizial Arabiar guztiek esati jote Jordania e, e, geldi du berdala. Irakutsi elkartasun arafati eta orduan Naser egipziarrak, egiptioko egiptoko presidenteak iraultza Arabiarraren burgesi txikian eh, irautza arabiarren eh, ordezkarin agusiak, lortuzun Libano eta OLEPEaren arteko akordeo bat. Oin mila behatzira honda irurrogeita Libanok onartzeitu kanpaleku palestinarrak, bertan isla, eh, Libanon instalatzea. Eta bertan legedik propia izango dute. Arabia gila, legedik libandarrak ez dut esku hartzerik izango kanpaleku palestinarroietan. Naserri iltzen da bihotzeko bateko danagalakua jota, eta Jordania jarraitzea humilagatzen da iruro gita marrean palestinar kampamendu enkontrako egiten. majaras irratxa joa entzuden ari zarete. Ondoren gomenituetan, kure adituekin izango dugun tertulia entzutera gombiatzen zaitugu. Egunero bezela, kure herritaren zarantzak argitzen zaretuko gera, ikuspuntu guztia joratuz. Ongietorri, Asamblea de Majarasera! Kaixo entzuleok, arratsaldeon guztioi Asamblea de Majarasetik. Gaur, urrutiko hau txarekin, Xabino Arana. Concebask, lanak libre egingo zaitu. Gaur erre eskerrak eman gure babesle ofizialari. Zuek gabe ez gara ezer. Gon Concebask, ora un Viva la fiesta. Con la Concebask gora dirua. Gora Concebask, gora xabinoarana. Con la Concebask ta gora Euskadi. Delante. Gaur, Eusko Jaurlaritzako aditua ekarri dugu. teleforo jauna. Fernando Don Simonen ezkereskuina. Pandemientan aditua. Ezeskalada explicatzeko ekarri dugu, eta beinere, beste behin ere, Asamblea de Majeras zuen argiak izango da. Zuen galderei erantzunak emateko. Arratxalde hon, Telesforo Jaurna? Arratxalde, Jaur Jaur, nire Hmm, Aduan diakako faseak esplikatzena eta berada zoak garintzena. Tira, tira, tira. Eee, barakatu, telesforo, ezaguna genuen zure minein lodiaren ataza eta beraz, itzultzaia ekarri dugu, e, itzulteta lanak egiteko. Arratxaldeon lagu? Ba, ikaitxo, ni Joni mentero naiz, telesfororen itzultzaia ofiziala, zu jarlaritza e, soldatapeko langilei bezala nau, eta... Hori, ba, nire lana bere hitzak argi esatea da. Berak e, zer asko ditu munduko pertsonadarako, mundu santzea arribilida bere lana egiten, eta handik eta hemendik hartu ditu hizkuntza oitura txarrak, eta ez da jo batele urertzen dira esan. Eta horretarako nahoni. Bai, e, egia, egia da hori, errealitatek hutsa Eta e, errealitatea dena ere bai da, bizkala da, bizkat, girotsenari e gera ez eta faseak ez ditugu ondo ulertzen eta ez dakit telesforo jouna explicatuko ditugu zerbait e, fasei buruz loreke ta bai ni esker jori mentorri ni ne ondo dit kan nere ara fora gutzen ez dotzi aratik esan du nada ni naizela munduko berena eta beak ez itxea diten oi oi una fase hoze hoze hoz Balio, hala galdir, utx. Ke dago hoxeak awa jesketa. Balio, hala galdir, utx, awa jesketa, fasean etxean geatu ikutu gabe, eskuak ikusi ditzake egon momentuan eta eskuak ondo garbituta. Fase uno, kaleratera bai, baina futbola ez. Oia. Ke Fase 2 Fase 2, haure gazazko gindizkake Baina, dos, frantxa, Eta... Bigarren fase... fasean Bigarren fasean, mendira jo, parapante hartu bai Baina ez ziriki, ostia hartu lurran kontra Eta ezkere, fase emesorzi Fase bezotzi, gauza e, asko inditzatzen. Eta txera jol, tikintakak, nagur eginek, ordon, fantxea gubi, fase bezotzi, dela. Emezturtziaren fasean, entzun dutzen bezala, gauza asko inditzazkegu, baino, ezin dintzakegun hain jendia ikutu. Bai, jendia ez ikutu eta ez molestatu. Beste guztia, egin daiteke. Eta, txortan Chorta, chorta, chorta, chorta, y te da, os ha chagado a coronar virus aquí. Chorta, da, a riesgo un choda no. eh... Orduan, eh, le Deia, a riesgo de que... Y Txaldeon lagun? Hau, pagabon! Bai... Eh, ni laz arte horiako... Ori ...bizil lagun bat naiz... ...baina... ...ez nahi du nere izena enbat ...ba oso akomplezkatuta nagolako eta... ...bueno, nere problema da... Eh, ...alopezia dakatela, ez? Eta... ...ora indela... ...seilea bete... Turkian egon nintzen eta gezkia aterazen nere mobi ez eta ezkezin dit ezta bisera, ezta pelukajarris eba dena erortzena izait ez eta telesfor galdetu naiko nioke noiz posible da perriro eh egazkina hartu eta turkiara joan nire arazoa konpontzeko eta eske ja sei javete daramatetzean eta orainekan ja biletea erosita eta pf, oso gaizki hainbait pasatzen bueno del esfuerzo saiozurkuyuri bai mena matia mesedes edo edo soluzio bat azkenia foa oso de primituta nago bueno opa araso morditza gure lagunarena eh aurrera eh, telesforo zurea da itza bai bai lorer que ta bien a las 2 que ha una ba, arazo, arazo da, se, ba, Tazki. Tokiago fase 3. Fase 3, da, tazki, tazki. Dabesu, daitu pa dialturko ju. Amigo. Dabai, buena, bueno soi, hande billi. Bueno, lagurtzen, esan duna da, burlusi gozabauna. Ezkezkatu, urkujuk ez du ezer egingo zure bideia aurreratzeko Turkia beste faskaratan dago, eta hori, hor konpon, eta bideia on, baina ez da laiz hori zaku. Gira. ai eh taitea izer izko gorabe zau. eta zorra izan da eh? <laughs> telesforro emandakoa gure buru soil eh, agian hemendikan betun pixka bat bidaliko diogu buruak igurtziteko <laughs> eta eh aurrera bigarren deiarekin mesez Tareak chalé Maribel nice Arrachaleón Maribel. no le no le hagas. Va. Va Arrachaleón Maribel nice. Vai, vai. Arracha Maribel, Maribel. Nice. Arra Leon, Maribel, nice. Arrancha... <laughs> Maribel, Maribel. Hecho, nice. Arrachaleón. Marielina. A ber. Bai, bai. Baia, hasi, zer lot za nagari hau. Abar, mitxo, amaiski de telefonorekin da, sinçi liketa. Au, hasi likineta, apakat. Eh, dira eh Mariblek omen ditu telefonoarekin da de teléfono joana eh y closer aurrera telefono Maribel tengo la yo sí teléfono ez fase la udago fase la no telefono esa duena da telefonoa izortu dagola eta Maribel ere bea bezela fase la dagola desfasatuta Tidak eh itze eh, shamorrak gure ezuola jaunarenak eh, aurrera Skywalker eh, beste dei batekin mesedez. Iko León lagun Bai Arratsalleon. O sea, ni oso oso deprimitutanago eta asamblea de Majaras geiago deprimitu ditu edo teléfono jaun hau mm. buruso indictu dit. Eta hau ez da onargarria. Ni oso eh, eh. deprimitutanago eta deitu dut Asamblea de Majara era eh Alegría piskat Archeco, es que llevo de primitzeco. telesforo, es de acá su barcámena. ¡Mero ¡Si yo te lo digo! Es ando, es otro cargo. ¡Mario, mi mierda! ¡Soy ya! ¡Mi turquía la junta! ¡Torquía la pip, pip, pip! PIP <risa> <risa> <risa> <risa> Gogorra ez da gure gure sojaaren bizitza minduta, eh, erabat minduta eh, agian musutruk eh, mendikan, insulto haunitz eta tira, eh, Skywalker eh, beste deibat, mesede ikos imendizaleak Arratxal León? Arratxal León? Arratxal ba, León? Lagun? Arratxal León? Maribel laiz? Hombre! Hola. Maribel! Ba, ba, Arratxal Uste lehen teleesforoak aizkiz, eh? Bile lata! Bai, mm, tira, arazoak izan ditugu ezta arazo teknikoak agian, eh? Ba, eh, bakizu, eh, modernitate hauek eta... Gasawat kalteu ni un telefonori. Eske ezaki telefono telefono dando da biria maila telefonori kantela bat egin diet. Eso, eso, no, eh, eso. Mira, ni dakat. Ba, no bidebat, no bideo boto nak dau na beresia ta bakisola gogosak. Eta ay, ay, ay, la la gut laguna, beresia ukat. Astigarregata estakit jodei peke, mira, eso. Igual erdivide que atube aqui. Erregovia no sei, o nic. Te, o jo va ka bikuste da A ver, hasta ahora, Fashe... Telefono, está en el tsunami, ¿sabes? ¿Qué te casco? A ver... A ver, hasta ahora, Fashe... Dos y ¿No medio. Ahora, tú vas a dar yo, si yo aquí la etiqueta, hoy te quedo en la escuela, hoy te quedo en la escuela, en la escuela de la escuela, hoy te quedo en la escuela, y ahora te quedo en la escuela. Fase bire, hartik gara ez dira gara esartu zasezke. Gau, gau, nire fase zero, beste hartiko ze. problema igual ez da. Fase zero, ez, fase zero txea. Bueno, Maribel, ezakit zerbait du lertu duzun, nik ingo izut intzulpena. Ezan eh, duna, azte gara dagoela beste fase batean. Lazarte, fase batean dago, eta azte beste fase batean. Ordun kumertzea beste leku batera, fase bere dinen dagona. Hor du, asti garrera ezintzea jun. Naiz beste bihagetetik handakazuna aukera, asti garrera ezintzea jun. Eta autobusia malde imane A beh, ez da garrera, mazat. Zer, hau, coronavirus, rikituaka ere ez, egoten du, eh? Hain ere kontaktia zera. Rikituaka Autobus ez ere <risa> eta hor duz dut jekatik <risa> Ba ez bideo jaman amatiko eta esan dertepitzik erorein ez da, bale bale, bale bale, bale, zerre ezkerrik, baputxuk nahi emak uski nire bure emak uskio da ezkerrik asko ezkerrik asko eta zorionak! <risa> Bueno, Maribel, eh, eskerrik asko zure dearengatik, eh, Asamblea de Majarasetik oparitxu bat bidaliko dizugu, eh, Satisfyer, Makina, Entente <laughs> bat zuretzako, eta honekin bukatutza temango dugu gaurko Asamblea de Majaras. E, gogoratu berriz ere gure babesle ofiziala, konfebaz, besarka da, hundi bat hemen dikan, eta entzuleok urren arte eta izan huts. Gora con Fevas, agora uitsu. Viva la fiesta. Con la con Fevas que agora tirua. Gora con Fevas, gora xabituara ta. Gora con Fevas que agora Euskadi. Intransante, paranoyas, adelante. no encu salida y de fantasma donde tu cabeza pesa que siempre estará a tu lado por ella estará la calle yvienta hay muchas cosas que ocupan la cabeza como sacar a tu copás que estás presa saben que la vida es el juego por eso la muerte nos batzen hasiko gea eta iritsi zaigu nagur bat jarriko deujarraian, baina lehenago ez tehu aipatu gabe utzi nahi hemen onduan dakaon erraustegian ondoko errekan amoniako isuri bat izan zala. ba, kutsaurei gabeko zerbait bezala saltzen tematzeian arren, ja probetan eta neonda bakarrik, arrainaak hilagertu dira inguruko erreketan. Eta berriz esango dugu, beste tebein ere, erraustegirik ez. Agurra, bera zoin. Bueno, eta izier artea garentzat, mesu bat eldu da, bere tertuliaki den partez, zorionak eta urte askotarako! Al final yo tenía razón Me decías mentiras, mi amor Me zarpaste bien el corazón Vale, speña? las mañanas ya no tienes mi presencia que sana me buscas me escribes por facebook me llamas se parece amigo a ti te quedódo f la cama que agarrón te piste de mi casa sin pedir perdón ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón y ahora querés volver pero tómate el pan. y tengo esta herida que sangra y no cierra Y no sé qué hacer Decime algo, Leo Hola, mejor que mala acompañada sola Afuera hay 20 piba siendo cola Si yo fuera, vos estaría bola Vamos a meñar la rola Y digo que la tienes que dejar Honean beraz Palmondo Irratian amabigarren programa. Espero dego gozatu, gozatu izana. Eta gatorren asteazkerian ikuiko gaitu zube berriro, atxaldeko pati orduak inbatea. Zortzitan, zuzenean stream.maritsusarea.eu bipuntu zortzin mila marra ukerra Palmondo Irratia linkian. Goatu de bai, gukin harremanetan jartzeko palmondoirratia.net elbidea idatzen zakezuela edo palmondoirratia instagramea. Berriak, Twitter edo blogean eta baita saret, eh, lasarte saraten, Zaretzen, tegeran kanaliak ere. Bagoaz beraz, aste buruna pasa eta asteazken hartek.